Bună ziua, bine ați venit la All Vorbe, singurul podcast unde găsiți glume foarte elevate Și încă ceva despre pula de tapir Da, da, e <laughs> foarte mare e. Am avut o discuție în prealabil Da, despre o penis și de ce lumea nu face chestii cu penisul Podcast despre jocuri E ca un joystick, așa că e ok Da, se pune e, uh, Dacă închiză ochii și... <laughs> Ok, așa începe ori tot, tot ce e rău <laughs> pe lumea asta Închizi <laughs> ochii și te prefaci că nu existăm. Yes Ok, so uh, Este foarte cald afară foarte cald în cameră Și îmi transpiră urechile de ceea ce nu credeam că e uman posibil dar uh, suntem dispuși să ne registrăm în această săptămână Destul de relaxat de, de știri și chestii Și poate o să vorbim niște uh, amintiri mai încolo Ne-am hotărât să băgăm și niște rubrici interesante Poate merg, poate nu Anyway, măcar să vă facă să vă scalpinați pe vorbie Să spuneți hmm, hmm, Ia auzi uh -huh. Nu știam Dar până atunci, Paul, Da. Săptămâna asta, tu ce ai făcut? pai evident, am jucat în continuare Witcher 3 Animalele, ești un dispelat, ești un Ieri noapte, pe la ora 4-5, am încheiat main quest-ul din uh, jocul de bază, Witcher 3 foarte okay. mulțumit de toată experiența de storytelling, de cum se intersectează questurile între ele, de cum intră mici decizii pe care le-ai făcut anterior în uh, toată chestia de la final. Mi-a plăcut foarte mult uh, în ultimele câteva questuri, eu sunt câteva bătălii cu boshi care mi-au adus aminte de Dark Souls, în modul hmm. în care erau construite, în modul în care iteraționează boshi. În attack patterns și fazele pe care le aveau și modul în care trebuia să te ferești de ei, să îi lovești în momentul oportun și așa mai departe, nu erau la același nivel de design, dar se vedea clar, o, nu știu, niște, nu vreau să zic influență, pentru că nu pot să influență, e un, un boss battle foarte standard, dar mi-a adus aminte de modul în care se designuie jocurile ca lumea. Păi da, da, chestia cu boss battles, cu patternuri, uri de la Știu, God of War în asta coace. e, da, nici măcar, e, e de la Metroid în coace, probabil. Dar, ah, da, da, way, way older, this. Dar ce vreau să spun, e, e o combinație între modul care e construit încantru cu boss mm -hmm. și tool pe care le ai tu la dispoziție. Mm -hmm. Ai strong attacks, fast attacks, ai signurile, ai, dacă atași din spate, deja deci că roll și ajunge în spatele din amicului, dai de mai mult... Sunt mai multe strategii pe care le poți uh, folosi Foarte frumos Deci e un joc de calitate, vei să spun. nu? Uh, da uh, Mă mir că nu mi-a spus absolut nimeni cum ar fi tot internetul că Witcher 3 e un joc foarte bun Da, știu, trebuie să spuneți o chestia asta da. uh, Noi, noi primii Uh, vreau să intru scurt de tot în niște spoilere, săriți două minute în față dacă Sau trei, sau sau trei. nici nu știm cât trebuie să săriți așa, că poate picați la spoilere Nu da, o să fie spoilere majore oricum uh, În primul rând, romansul mi l-am futut și nu într-un mod plăcut ah. uh, Am încercat să merg pe varianta Triss, pentru că mi se pare că Jennifer e, e absolut joyless și nu-mi place deloc de ea deci hashtag team Tris. No. Mai ales că Tris apare la început, e mai friendly, e mai helpful Am romanțat-o pe Tris și după aceea că m-am întâlnit cu Jennifer, uh, Am avut câteva momente să le spun confuze În care uh, na, se vedea după foarte mult timp Ea și Geralt au câteva momente mai intime Cred că l-am lăsat pe Geralt să o sărute odată Am refuzat-o când voia să sex N-am sex cu Yennefer deloc dar se pare că totuși a făcut prea mult și am dat de înțeles prea multe și jocul a înțeles că încerc să le romanțez pe ambele, și pe Thresk și pe Yennefer. Știi ce se întâmplă în cazul ăsta? Oh my god, cred că știu, go on E o scenă în care vin amândouă la tine Foarte seductiv și zic Să detenești cu el la un in Și zic că, păi na, dacă îți place de amândouă Atunci hai că facem o treabă Rezolvăm, facem un trio Facem un menaj, o chestie oh, Te leagă de god. pat, te las în chiloți Și uh, se termină ambele romances În momentul ăla și rămâi singur cu pula în mână Asta meriți, Paul, asta meriți Mi se pare foarte interesant Mi se pare foarte interesant că s-au foarte tare modul în care handle- la uh, de la 1 în care colecționai cartonașe cu femei uh, până la chestia asta care se vinde din două, niște relații mature bazate pe uh, dinamici diferite. Nu îți nici o chestie ca la uh, cum îi spune ca la BioWare în care le dai cadouri până se fut cu tine. Da. Sau le ajuti cu niște probleme personale Și se fut cu tine ca și recompensă E efectiv o dinamică de relație E foarte interesant foarte matur construit Which I find very ironic by aware, Da Se descurcă mai slab la chestia asta că <laughs> Pentru că ei, ei uh, Au un, uh, un demografic Probabil ceva mai uh, m, Nu v mai mai tânăr mai... Cu mai puține ah, pretenții eu, eu au un demografic care vrea gratification Da și witcher, -ul, witcher -ul vrea să spună o poveste mai degrabă, o poveste credibilă. Ceea ce este de apreciat foarte mult. Da. Wow. Deci ai dămas cu uh, nimic? Am rămas cu nimic, o să mă duc la curve, asta este. Uh, ah. Mai am un mic spoiler și pe firea asta i-am promis lui fanul nostru Radu, Radu Pavel. Trebuie să zic numai de familie? Cum funcția zicea asta? Habar n-am, shout-out, whatever. Uh, e un quest cu un criminal în serie. Îl știi? În Novigrad Ăla care torturează mm. necredincioși mm. Mm. Nu, că nu mai țin minte okay. E unul care torturează necredincioși Și o moară și o atacă la un moment dat Pe prietena lui Dandelion, Bardu Tipa care cântă la loot. Vag, vag mm. mi-a aminte, așa, Goan, da. așa. Uh, Îl găse găsești uh, Treadurile uh, Suspectul principal e un preot Care e foarte dubios Și la un moment dat îl găsești în, uh, Într-un bordel, torturând o prostituată. Cu un... Uh, Hot Iron încins Și zici, ok, that's it L-am prins Aveam trei obții de dialog Una era, first I want to know why you're doing it Și am zis, de ce selectez aia? Știu deja de ce face asta Și l-am atacat direct și l-am omorât și am terminat quest Și zice Radu că Ție câți lați să-ți dai seama că tipul ăla e vampir? It all clicked into place Că coronerul de la spital Care te ajută în investigație îi mai, îi mai tânăr decât uh, celălalt uh, medic care te ajută cu investigația Deși eu a fost profesor Și dacă îl întreb de ce, zice A, păi lucrez foarte mult cu formol și na, e un side effect Îți păstrează complex, complexitatea like <laughs> nici nu m-am gândit, nici nu m-am gândit am just threw it away Și da, într-adevăr, preotul era doar un pervers uh, Run-of-the-mill pervert care tortura prostituate După ce plătea pentru asta Aha. Și ăla era un higher vampire Care pedepsea necredincioșii Și na, dacă îl întrebi pe preot Afli că nu a fost el Îți dai seama că a fost uh, coronerul Te duci la el Battle cu vampirul Termin quest-ul Și cel mai frustrant E că acum După ce ter am terminat quest-ul cu preotul L-am dus uh, Am terminat Turnin Tot ok Făim frumos Mă întorc Mult mai târziu un joc în Novigrad Găsesc încă o victimă Pe jos Și Geralt doar remarcă Wasn't Nathaniel nu, scuze, <coughs> it wasn't Nathaniel. Damn. Ia, yeah, Paul, you done goofed. Și atât. Asta este, ai ratat quest-ul. Nu-i failed, e completed, dar trebuie să trăiești cu faptul că n-o să găsești criminalul niciodată. <coughs> Spoilers You're over. Goof. am gufat. goofat. You're the worst fantasy Batman. Da. Sper că săptămâna viitoare o să fie ultima oară când vorbim despre Witcher 3 Nu pentru că e un joc prost, ci pentru că am terminat cu el și pot să fac alte chestii În sfârșit Dar până atunci, să... zi-mi și tu oh, What do? Wow, I do, lot of thing, but only one important And I'm dishonored. Ias E lung? Nu no poate-l poate iau eu uh, poate iau următorul după Witcher, o să mă gândesc e scurt, dar nu știu eu, eu am fost un pic de zamăgi, dar au fost și așteptările mele destul de Mai m-așteptam să fie world building e atât de interesantă lumea și pare atât de interesantă, dar nu explorează nimic din chestia asta, mm. dar el ca și joc e un stealth shooter sau action shooter, depinde ce vrei să joci foarte, foarte bun, <gânt> uh, I had fun playing it uh, Mechanicile sunt foarte uh, solid everything is solid în el movementul, jumping -ul, blink -ul pe care îl faci tu când vei să omori chestie e frumos Sunt curios cum uh, se descurcă cu controller L-aș juca cu controller Trebuie să descurci bine Bă, nu, știu, Bănuiesc nu că nu ai procesat. arme de precizie Adică poți să joci, da. nu poți să joci melee Sau cu puterile alea sau... Ba da, dar o să fie foarte util mai încolo Dacă vei neapărat să fii pacifist Să mai traci cu arbaleta în cap la distanță. Mă, Am jucat deci. Tomb Raider Am jucat Uncharted, am jucat Destiny Cu controller toate Cred că o să mă descurc cu... și cu Dishonored Ești, ești pesat, yeah, ești short, pesat de timp știu. când trebuie să tragi coapuleta în cap Depinde Sunt misiuni în care trebuie să faci chestia asta Și după aia să zbori la loc în ascunzătoare mm -hmm. Adică să mergi în pattern-urile lor de patrol L-aș juca cu pentru că Îmi place să le Jocurile astea care arată bine Îmi să le joc pe televizor Ce s-a întâmplat în schimb și o să trebuiască să le joc oh, okay. licenul, E că am primit finalul rău oh. like, Finalul oh. foarte rău Nu știu dacă sunt mai multe finaluri Clar sunt două Unul bun și unul rău Uh, și uh, am primit finalul de Shitty One, uh, am, am fost foarte violent și uh, se pare că fetița viitoare regină a înțeles tot ce e greșit oh, shit, în viață. Emily! Da, uh, și așa că trebuie, am rălat jocul și am făcut că, că primele misiuni complet pacifist. Uh, și uh, contează foarte mult și uh, cum uh, am aflat am, am fost surprins să aflu că pot să nu asasinez uh, țintele care mi sunt date de către soldații ai rebeli și când am aflat prima o chestia asta mai mind blew eram like what oh, hmm. uh, pot să pot doar să aranjez care sunt uh, cele două care cele două um, ax ce, care axa uh, de moralitate, chaos și order cumva? Da Uh, ceva cu cheia și a, a, cealaltă nu știu dacă e order da, Mă rog uh, Ideea e că e cheia și lack okay. of chaos Și probabil order uh. Probabil, da. Și dacă crește cheia apar mai mult șobolani prin zone, ah, okay, okay, okay. șobolani și Mânesc pe tine. că dacă folosești puterile, mm. are legătură cu alegerile pe care le faci sau cu modul în care joci? Uh, are legătură cu câte cadavre lași, câți oameni omori și uh, cum, cum te descurci cu boșii, Asta, cu asta țintere, îmi place, asta place foarte targets. mult, să văd, să văd că practic deciziile tale de gameplay afectează finalul Așa era și în Bioshock, ceea ce mi-a plăcut foarte mult nu, nu neaparat da. o singura alege, alegere binară la finalul jocului Avis Bioware. Yes. Da, nu, deci nu te limitează în puteri, poți să folosești puterile lui de Outsider cât mm -hmm. vrei tu, Contează să nu omori sau să omori, da. acolo e o diferență și a doua diferență e la, la, da, de target, dacă l-omori mm -hmm. sau nu. Și ce mi-a plăcut foarte mult e că când a doua oară am descoperit pur și simplu altă modalitate complet diferită de a dezvolta misiunea Asta m-a foarte mult Și am fost uh, surprins, am, am, am intrat chiar într-un side quest în prima misiune pe care a mi complet L-ai compara cu Deus Ex? Uh, da, l-aș compara foarte mult cu Deus Ex Ai dut alternative călău în fiecare Super. nivel Poți să, să posedesc șobolanii <laughs> și să rezolvi treburile uh, Da, nu e, e foarte bun jocul Povestea în schimb e Da, da, da nu ai nevoie de mult. Mi se pare că în Dishonored 2, indiferent ce faci în Dishonored 1, nu-ți importă salvarea, au un ending canon pentru Dishonored 2. Vă spun că era bunul în care... Cred, așa așa aș gândi că Emily e personaj cât de cât central, pui mei de ZG, da voi pe Emily în joc, da-mi picioarele... Apropo, săptămâna trecută am zis Corvus ah, și ah. cred că e Corvo, nu? Da, e Corvo. Da, Corvus da, e, știu, știu, știu. e aceeași știu. e, adică, it's, it's the reference. Uh, e, uh, ce ceva să zic despre uh, Dissaua? Da, am uh, l-am comparat eu, mi se pare că l-am cumpărat bine, mai ales că sunt și challenge missions mai încolo pe mm -hmm. care poți să le faci în DLC-uri. It's literally Batman Super. first person. Super, Uh, la poți să fi uh... bine, în Batman ești constrâns să fii stealthy, mai mm. am de acasă e că adică să fugi de combat. Aici nu ești constrâns, ești, nu ești poți, neapărat poți să constrâns cât că în unele encounters extrem de grele dacă nu faci, dacă nu le faci stealthy. Adică în cel mai în cel mai bun caz Dishonored. poți să cobori, să bați repede un gardiaș și după a te retrage, ar să dispari. Fix așa mm -hmm. e și în The So there you go. E Batman Buni. first person, V-a cu Batman. It's -aveți combat. Cui nu i-a plăcut combatul? Din Batman ăsta nu are, da, Batman. Așa că, you ca. mai mult trai Deci. Combatul rock steady. Nu, asta. Combatul rock steady mi-a plăcut foarte mult. Și mie. E foarte ritmat. Mi se pare că inițial vreau să facă un rhythm game din el. Până au ajuns la asta. Mă tot cer cu cineva, că, că mi se pare prea simplu combatul. No! Căi, cât de simplu vrei tu să fie? Adică exact. poți, poți să-l folosești doar cu butonul de atac și counter, dacă vrei, da. dar ai inamici care trebuie să-i stanui ca să-i lovești, trebuie să sari peste ei la unii, că nu poți să lovești frontal, ca au stun guns și mai departe. Și în, pe lângă asta mai ai toate combo-urile care te ajută să termini mai repede în counter-ul și poți să-ți faci build-up la combo meter și să... na. Da, anyway, so yeah. Deci, Dishonored, I would recommend it full-heartedly. Mi-a plăcut. Nice. Deși sunt foarte trist. The lor. Oh my God, cât potențial! Și m-am -am uitat, am văzut câteva cărți despre uh, susta de energie. Apropo, da, ai guess, I, I know, ai guftă, uh, nu sunt electronice, sunt uh, aparate electrice. Yes. Ah, era problema. <laughs> nu știu dacă era problema, dar mă rog. Era că uh, folosesc ca și combustibilă grăsimea de balenă, care se pare că e cel mai bun lucru de a folosi ca și Bă, energie, ragues? Păi... Dar balenele sunt diferite în universul asta. Au tentacole la gură și au mai multe notatoare. Nu mă pricep foarte bine la da. găsimie de balenă, dar bănesc că era un motiv pentru care whaling-ul era așa de mare în secolul XIX pentru combustibil. Bănesc că no, nu era petrol și probabil că are o viteză de ardere înceată care te ajută. Da, probabil, dar în, în evenii măcar nu știu dacă ăsta e un univers paralel sau e altă lume. I want answers, damn it! it's a fascinating world! Bă, nu este că este, o, este altă lume, un univers paralel sau ceva, adică... Nu știu că sunt, da, dar sunt multe paralel. Nu știu dacă e o, e o istorie paralelă a lumii noastră, exemplu că sunt multe parele a, a locații reale. Ah, da? Mai fi Anglia, Spania, Franța, sunt acolo în joc. A, serios? Da! Oh, deci, eu cred că, că e o lume, lume complet -o. fantasy. Nu, tu ești practic un omologul Angliei din acest univers. Nu stiu, nu, nu văd hărți, sau cel puțin am Nu, nu cred că vezi hărți ale continentului să vezi exact dacă e Anglia sau nu. Deși nu m-a să fie în Dishonored 2 mai multe informații, o să încerc și Dishonored 2. Poate îl temi și pe la. E frumos. Dishonored ah. World Map. Yeah. Este? Da. Și nu no, e. e romană, fantasy. Nu it's fantasy. Ah, Probabil ben. că doar uh, preluată niste denumiri. It's the Pandesian Continent. Și The Isles, unde ai Gristol, Morley și Tivia. Și găzit de nu e Anglia aia. Ba, <laughs> the Isles. <laughs> yes, The British Isles. It's, yes, da. E Și da, balenele yes, diferite that's... au nu știu câte notătoare. <laughs> și tentacule. Da, le văd. Și sunt am auzit că explorează personajul ăsta de outsider în DLC-ul ăsta care vine pentru 2 și sunt curios care e povestea lui. Lovecraft. Te yes, but religia din lumea asta, îl consideră următor the followers of the outsider ca fiind niște eretici și se-a flavor care nu este nu este exploatat foarte bine în primul. Să poate că nu m-am uitat destul de atent. Ah, Ok. Asta am făcut săptămâna asta. Super. Hai să vedem ce-au făcut alții săptămâna asta. Exact. Ne place, nu? Cistă asta. Vă place. I know you like it. Shut up and take it. Where is it? Here. Asta e Duke Nukem negăsind gaura. Where is it? Știi, acum ne-am I think that's the joke. Ah, well. Cred. Știi. Yes, ah, nuf. Am zis să introducem o rubrică nouă, care sper să o ținem, o perioadă destul de lungă de timp, care se numește Pe vremea mea! Uh. Pe vremea mea! În 2004! Vrei cu asta? Că nu încă să vă pe final. Nu, nu, aici da, Ok. E like, uh, vremea mea. Yes. It's uh, right now, right here. Zi și, ah. zi și, zi și modalitatea uh, pe care Una ai este că... Uh, Încerc să iau din perioada, din săptămâna în care apare podcastul și un pic din săptămâna de gut, acum fiind prima am fost mai relaxat cu alegerile, okay. dar să luăm din săptămâna asta, că e cam greu să găsești în ziua respectivă ceva interesant, niște jocuri care au apărut acum mult, mult, mult timp, niște jocuri importante, nu orice, nu să zic că. a, uite, bă, Sonic 16 a apărut acum 5 ani, Ei! Nu, în 2004, pe 3 august, a au apărut Dum 3 pentru prima oară. U uh. Pe acea consolă. Pe care. Adică din Xbox! Ah, ok. Care nu e unul! Da, Xbox, primul Xbox. Yes. Speaking of which, pe 22 iunie, înainte de Dum 3, Thief Deadly Shadows. Pe Xbox și PC. Uh, am. Ăla, știi, e singurul Thief pe care l-am jucat. Cred că e bine. Cred că e cel mai bun fif? Nu știu, abar n-am. Știu că era foarte complex, știu că era... avea AI-ul foarte bun, dar nu le-am jucat pe primele două și era foarte reliant pe lorul din primele. Nu prea explica foarte multe chestii. Nu cred că am intrat în fif și în lore-ul lui. Am jucat aveai, aveai The Trickster, care era un zeu păgân antic uh, și aveai, oh, aveai avea oh. o sectă aia de naturaliști cum ar veni, aveai pe oia cu ciocanele care aveau pe nu știu cum îl chema, pe zeul lor cu metalurgia erau oh, wow. tehnologie și natura universus celălalt și mai aveai The Seekers sau cum îi chemau? pe oia societatea secretivă care îți um... deck, the... și cred că te făcea. da, și cred că zeul la Trickster al păgânilor cred, cred că chiar păgânii le spunea la sectă uh, lui ăla care în Thief 1 cred îi smulge ochiul lui uh, Gareth, uh, nu Gareth Gareth, așa, Gareth <laughs> <O> Îi <smulge laughs> ochiul lui Gareth și îl înlocuiește cu ochiul la mecanic cu care ai Night Vision <laughs> Ok, deci e hootic Da, da, yes, da okay. I, get it, I get it E, e un lor interesant oh. Merită Oh, man trebuie să, trebuie să intru și în fif la un moment dat Yeah, și pe 13 august în Europa Pe Xbox apare Escape from Butcher's Bay uh, Landmark e un. Yes, e un first person shooter foarte bun și ce au în comun toate ăstea, Paul? Xbox Tech 4 uh, Super Yes Toate sunt pe EdTech 4 Și uh, e foarte interesant Că mi se pare că Da 3 august Dumnezeu a apărut Între ele Aha Deci primul Primul a fost FIF Care a folosit EdTech 4 As far as I can tell you can correct me on this one But I think I'm right Hai să vedem știrile Ce au făcut alții <hums> Zii tu primul <hums> Ok, am niște risuri săptămâniile astea. Uh, pa vara asta, cea mai rămas din vară. Rogue Trooper Redux pe 17 pe octombrie. I'm very excited about this one. Rogue Trooper a fost un third-person shooter ok pentru Xbox. Și PC, mi se pare, da, și pe PC. Uh, dar de băieții de la Rebellion care dețin proprietate intelectuală uh, o să uh, îl refac și o să-l lanseze pe, pe 17 pe octombrie. Și atât foarte bine. I-au implementat mecanici noi, moderne, nu l-au lăsat doar cu higher polycount și texturi refăcute au Practic l-au modernizat complet Mă uit acum la niște filmări Și arată chiar decent pentru 2013, aș zice Shut up, shut up am că arată bine Arată din secolul ăsta Și este bazat pe proprietate intelectuală Cunoscută Fanilor de benză de Britanice sau fanilor Judge Dread Sau fanilor de 2000 AD Este da, Universul Rogue Trooper și mi s-a părut foarte interesant, n-am -am apucat să citesc, dar uh, premisa este că e un război între nord și sud pe pământ sau pe ceva ce seamănă la pământ, care orbitează în jurul a două găuri negre. Uh. Pe mine tot timpul și, Rogue Trooper, numele Rogue Trooper, mi la Star Wars. No, it's, da, Rogue Fighter. <laughs> <laughs> Mersi. Nu, deci e foarte interesant Și ar fi interesant de jucat Acum am ales cu grafică Și să vedem niște găuri negre Care se învânt Oh, yes nice Paul Mai ai release Sau pot să dau eu Mai Nu am release Ai tu Ba, ai niște anunțuri Da, da, avem Avem teltel Care și-a lăsat să se prăvălească Din colonul Artistic Niște anunțuri Avem în 8 august vom avea un sezon nou din Batman Foarte, foarte, foarte mică distanță Între uh, sezonul anterior Da Vom avea anul viitor Un uh, Walking Dead uh, season nou Ultimul Care va avea pe, ca și protagonistă pe Clementine Finally Da Și mai avem ce, ceea ce mă atrage Și mă interesant pe mine cel mai mult Un The Wolf Among Us nou Pentru că The Wolf Among Us-i Printre cele mai preferate jocuri de la Telltale ale mele De mine Da uh, îmi, place, uh. îmi place aproape la fel de mult, dacă nu la fel de mult ca și primul sezon din The Walking Dead Și okay. uh, îmi place și Fables în general, uh, comicul, Dar yes. ce îmi place foarte mult e că au fost câțiva ani buni între release-uri Nu le bagă pe bandă rulantă for that quick cash, știi? Și Cred sper că în... o să se lucreze la el Nu, nu știu exact cum stă Financial, tel el să nu fi fost Constrânș de, de partea financiară Să nu lanseze așa bandrolantă Mă, eu mă gândesc o să fie aceeași chestie ca și la Filmele cu supereroi Fatig, audience fatig, adică da, deja e obositor. Sau atâta, e prea mult el, e saturat. Dacă și-au dat seama de chestia asta și stau și lansează periodic și uh, cu pauză întâlni, ar fi e super. E, da, good, da, nu știu, mm. probabil că nici nu scot foarte extrem de mulți bani pentru că îți profitezi licențiate. Deci da, da. poate na da, mai mulți bani nu o să facă license holder-ul decât ei. Mm, nu știu. Mm -hmm. Poate primesc bani pe sezon. Like Habar n-am Da, vreau să în buget sau ceva genul Habar da. n-am E bine nu că... El ar trebui teoretic să fie ieftin de produs Da, Mai pentru că, că e același da, e același engine uh, Voice acting-ul da. nu prea apelează neapărat la veterani În afară de Batman Unde cred că e Troy Baker Ah, oh, man da... da, oricum I was expecting the big one Da, Kevin Conroy sau Nolan North <laughs> <laughs> Kevin Conroy Nu, no, nu cred uh, Și... O chestie interesantă e că cu o zi înainte de anunț Au fost întrebați point blank pe Twitter sau undeva Dacă o să avem un de Wolf Among Pentru că se auzi zvonuri și au zis I wouldn't get my hopes up Ah, they were trolls Nu, erau, -erau, pregătiți, -erau pregătiți să release așa că au mințit Pentru că asta fac oamenii de la PR Sunt niște mincinoși și nu au informațiile la îndemână are we cool guys? Le zicem? Le zicem? Nu nimeni aici? Ok. Um, nu. Nu. <laughs> nu, ok. Cel mai... Nu, nu, dat nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, să zici nu? Poți să zici da. nu vreau să comentez. Ai putea, da asta o să pornească bazul dacă și... Zici, mă... Dacă zici nu vreau să comentez la toate, atunci nu pornește bazul. Dacă, da. dacă te întreabă ceva, ceva ce nu e adevărat și zici nu vreau să comentez, să te că nu e adevărat, ok, bun, înseamnă că nu vor să comenteze niciodată. Dacă răspunzi nu vreau să comentez doar la chestiile care sunt adevărate, da, atunci pornește bazul. <laughs> Sau poți să vezi la Kojima, să fie just batshit crazy, să nu să nu mai fii să aștept la tine. Eu, uh, Kojima, uh, uite un trailer care a dat ceva făcut de Kojima, probabil că e Kojima. Half from... <laughs> yes. a, ah, uite Kojima face Half-Life 3, sunt sigur. Ah, I want to believe. <laughs> mmm, <hums> <hums> Kojima. Ok, am eu două de uri pe care să le pun back to back. Uh, observer, un cyberpunk sci-fi horror cu Rutger Howard. Spune mai multe despre acest sci-fi horror cu N am, Cum, Nu nu, nu, sunt numai niște screenshoturi O să apară pe 15 august Este anunțat din brusc de tot Apare peste câteva săptămâni E făcut de uh, Creatorii lui Layers of Fear În schimb Screenshot-urile arată foarte bine Și se pare că îl dezvoltă în parteneriat cu Aspire Care sunt celebri pentru porturile lor pe PC Nu știu ce rol au ei în chestia asta dar uh. Am văzut screenshot-urile Sunt foarte frumoase Și o numește Observer. Observer uh. uh. E Blade Runner ya <laughs> Nu, liniți I got Rutger Hauer crezi că acum Să trebuia să ceva tai Cu Blade Runner Pentru că apare filmul? God, I hope not Nu vreau să aud de filmul ăla Nu mă interesează De niciun fel Nici măcar că nu răsc Sau că mi-a stricat copilăria Că nu, nu That's not the case Dar nu mă interesează Nu, ți-a plăcut primul Blade Runner Sau dacă la remake? Nu, mi-a plăcut primul Blade Runner Dar primul Blade Runner Mi-a plăcut Rutger Hauer Și partea Și story cu lui Nu m-a interesat de Ford. Așa, nu mai întâmplă not interesting Nu, it? nu Blade runner -i despre lumea aia Cred că e, exact. cred că e printre primele versiuni primele uh, versiuni moderne de cyberpunk Din cinema Este este. Și iată superb Ăla original Practic, și practic Ridley Scott ne-a învățat Cum să designuim cyberpunk-ul Și nu mai putem să ne rupem De cum l-am făcut el atunci Dar el n-a nicio problemă Să se pe ce a făcut Da, da <coughs> From it, Yes, <coughs> yes. <laughs> e uh, Blade runner da, e e lumea în Principal care care te, te atrage la film, la primul film și uh, mm, din ce am văzut din ele acum apar să fie să fie Blade Runner în steroids. Ah, uite, A, uite, v-a plăcut uh, partea cu repli nu replicant, cum îi cheamă? Ba replicans. da, replicants. Da, replicants. Ah, A, v-a placut scena de la final? Tot filmul este un monolog uh, exact. emoționant de al lui Rudger ah. Hauer Poate <laughs> nu mai e tot. Da, yes, replicanti, Oră plis. și 30 yes. doar Rudger Hauer zicând, like tears in the rain <laughs> <laughs> da. Pe epic sex guy <laughs> da. Da. nu M-am săturat de remake uri și sequel la chestii care n-au cerut niciodată un sequel Mă, eu probabil că o să mă uit la Blade Runner pentru că vreau să văd Uite, un univers uh, cyberpunk care mi-a plăcut recent a fost la din Ghost in the Shell filmul. Mm, nu m-am uitat și nu mă interesează Ok Să simt <laughs> Nici la nimeni nu mi-a plăcut We talked about mm, this, Cred că nu are nicio treabă Posteu la film versus la anime și viceversa. E... plus că nu-mi place Cyberpunk în mod special. Mi-a plăcută Nu, ai dat like-it. mi-a plăcută, îmi place Transmetropolitan, îmi place Blade Runner, dar Cyberpunk-ul ca și chestie nu. What? Nimic. Îmi plac toate de chestiile bune Cyberpunk, don't hear me. Hai să vedem oui despre altceva. <laughs> Încă un release. Gata asta old school retail, bebe. Pe 28 iulie, Overwatch Gotti. <laughs> Ok, um, spunem mai multe despre acest Overwatch GOTI. Asta sunt pregătit să-ți ofer informații. Ce va conține acest Game of the Year edition de Overwatch? În uh, 10 loot boxes. <sighs> niște skinuri, niște ali pentru Diablo. Un pet pentru Warcraft. <laughs> un Edo pentru Heroes of the Storm. In-game portraits și cardbacks. Deci dacă sunteți fani Overwatch, uh, puteți să primiți uh, o gămea de chestii pentru jocurile care nu sunt Overwatch și dacă cumpărați această versiune care e aproape identică, cred, cu Digital Deluxe, deși nu de la lansare. Exact. Clar. Și o puteți cumpăra nu doar că de... avea tot așa, aripi, aripi de Mercy pentru uh, Diablo. Nu dacă sunt nu același, sunt același, același aripi. Uh, da. nou Tracer, cred, sau... Depinde ce era pentru multa. Nu mai am minte. Baby Winston. Ok, nu mai eu mai am minte dacă era sau nu, dar. E doar uie clar același, că ei trei. Ok, da, trei s-a și la Digital Deluxe. Bun, deci plati Digital Deluxe, dar dar i repackaged retail, ca să ai varianta fizică de la toate chestiile digitale pe care. Na, Paul. Da, nu știu. Ai spus tu că de după a ieșit după televiziul. Ah, nu asta, asta era. Ah, mai mai mai mai experianță. Nu mai glumic cu așa ceva, am avut probleme. <utterly crying> ah, da, tocmai eu fac că o nu înregistrează, Hai să de la început. <ríe> nu! No! Da, nu, se pare că sunt aceleași reward ca la Digital Deluxe. Nu știu dacă skin-urile, Origins skins, erau la Digital Deluxe? Uh, da, erau. Erau um, Field Commander Morrison pentru Soldier 76. Era uh, Bast Bastian. Era un skin de... Overgrown Bastion, Overgrown Sha, Security Chief da. Farah și Slipstream Tracer. Da, și mai trebuie să fie la nu stiu cum îl cheamă, pe Reaper când era om și era negru. Of course he's black. Da. Ok, da, trebuie să fie și ăla. Da, nu, sunt același chestie, numai că să fie fizica asta, te spun că asta e diferența. Nu. E -a -a. Deci o să fie o, o cutie care o să aibă toate chestiile digitale pe care le vei în digitală. Ok. Da, și se laudă că ai toți roi? Mm, that makes me so angry, Paul. Mai ai toți roi și dacă îți e Yes, I know. Faptul că trebuie sa o anunțe ca pe o chestie bună ma enervează. It was a given. Da. Ah. Da, I'm feeling entitled here. It's not fair. Se schimbă lumea. <laughs> ok, So, Asta au fost lansările mele. Hai să începești cu știri, evenimente, chestii. Bine. Mai ști cum spunea e foarte mult American McGee? Da. Tocmai a zis să nu mai fuzi la cap cu Alice 3 pentru că nu are el drepturile. ok, understandable. <laughs> drepturile la EA, nu are niciun fel de uh, proprietate pe ele, nu are niciun fel de uh, autonomie creativă. Uh, nu, mai trebuie bătut la cap, nu mai trebuie să batez la cap pe American McGee pentru că nu are niciun cuvânt de spus Nu l-am bătut la cap pe American McGee? Da, eu. Nu am simțit niciodată nevoia să mai facă încă un Alice am, Încă n-am jucat Alice 1, da. complet uh, Deci, ok, American McGee, just do what you do, you're good uh, Dar uh, EA, te rog, lansează, Alice, primul You have the rights, American McGee said so You Fac wads, lansați-l pe Origin, la nu știu, la the, aveți o grămadă, au Dungeon Keeper 1 și 2 pe Origins Ce dracu le vrea să facă Alice-ul? Vrează și pe Quake 3 engine, nu-i cine știe ce, vrează și pe sisteme moderne Oh my god Ok Am eu știi Da Tot în zona asta, id și... Uh, id. Okay. <laughs> Id și ceva Id și id. ia cu John Romero? <laughs> nu, okay. Splash Damage Salut I told to the, uh studio the wargaming No, a undisclosed. We don't know anything about it. Idea is the curse and splash damage. We know them from Wolfenstein enemy territory, sau dirty bomb, sau quake wars enemy territory, care de fapt enemy territory ul lord, care de fapt un mod refacut într un joc free play. Okay? <laughs> yes. There is some uh masterpieces multiplayer shooters. She is a lot of war gaming. project, umprakno. So you should be at least excited. Pento, macar pento splash damage. Like I know pento war gaming. Like some fun war gaming pagea. War gaming is war gaming. A chill gaming. World of ah, whatever. World of whatever you want if you're willing to pay for it. Yeah. World of Wolfenstein's Wolfenstein. Aish no. World of, of World <laughs> of Hitler mech exoskeletons. Shit, that the personages. Shit, tozukatoris in a Hitler mech exoskeleton. What are we supposed to do? Shut up. Așa. Avem tot despre Overwatch uh, Major League Base Baseball Adică Liga de Baseball din Statele Unite Vor să facă trademark claim Pe logo de Overwatch League Pe care vrea să-l lanseze Blizzard Ca și liga oficială de uh, Overwatch profesional Motivul este că logo-ul logo uh, Overwatch este prea similar Cu logo-ul de Major League Baseball Doresc să vă descriu cât pot de, no, cât pot de scritiv, well. da. uh, Major League Baseball Îi un uh, dreptunghi. Pe mijloc are silueta unui bărbat uh, alb și când zic bărbat alb vreau să zic uh, culoarea cu care e colorat. Nu vreau să fac niciun fel de comentariu politic. Uh, o siluetă albă, ar fi mai fost mai corect, nu? O siluetă albă da. de bărbat care dă în, uh, într-o bilă de Baseball cu băta și de partea Dreaptă are o, are o jumătate roșie de chenar De partea stângă are o jumătate albastru de chenar, arată ca și logo de la Pepsi Arată ca și logo de la NBA Arată ca și logo de la toate ligile Posibile de chestii care au fost Făcute vreodată, inclusiv De la MLG Major League Gaming Care este un gamepad da. cu Roșu și albastru, e aceeași chestie, da Și tot fără a face niciun fel De comentariu politic, Overwatch League are o De lesbiană albă <laughs> are siletă lui Tracer Fugind uh, cu pistoalele în mână Foarte dinamic uh, Tot așa în parte un dreptunghi în două Pe o parte îi portocaliu și pe o parte îi negru Și uh, deja cred că vă dați seama că sunt absolut identice Cu cele de la baseball Yes au vrut să meargă către Activision Blizzard. They wanted the big box. Deși și MBA-ul ar avea bani. Da. Nu stiu exact cum stă nba ul uh, Dar, uh, you know, Activision Blizzard au niște venituri uriașe. Uh, hmm, ok, sure. You, you do that, major league Baseball Să vedem cum o mergem. Hai să începem și noi. O ligă internațională de oina. punem <laughs> o silueta. Silueta cu un duc al jucând oina. O ligă de lapte gras. <laughs> Cu un, un o persoană care stă cu, la perete, da. a plecată. O ligă de unde trei la perete, stop. Aaaa, o ligă de țară, țară vremu-stași. Yes, gata, le facem. Și dupa pai dăm îi gata. Da. Ok, yes, the world of... Doar măcar cum sunt commercial lawsuits? Nu măcar nu e lawsuit, do e doar deci... un trademark claim. Un trademark claim, rog, disputes. Da, exact. Commercial disputes, da mă depășesc. dar, da, da. That, that's something that happened? <laughs> Am eu o istorie despre lume în general. Știi că trăim într-o epo epoca oamenilor optimiști și veseli. Și uh, Ubisoft reflectă Timpul în care ah, fuck, okay. foarte, foarte, foarte optimist Ubisoft, nu știu ce pastile ia. Cât optimist e Ubisoft? Ăsta, Assassin's Creed este așteptat să vândă mai bine Decât Syndicate, care nu e cea mai optimistă Chestie, dar ok, okay <laughs> Deci practic mult mai după slab, Apugeu Dar mai slab ca Unity Ok, ok Far Cry 5 undeva între ce a vândut Far Cry 3 și ce au vândut Far Cry 4, care este o cifră între 7 sau 10 milioane de copii. Ah, okay. ok, Ubisoft, you do that, you do you, Ubisoft, we do that. You... No. Așa bine s-a vândut Unity? Nu, vorbim de Far Cry acum. Nu, no, nu, no, nu. Far Cry no, no. a vândut zicea, între și... A, că... ah, în. Uh, deci, prima parte este despre Assassin's Creed Origins, da. care se așteaptă să vândă mai... Mai bine, bine decât Syndicate, mai, mai prost decât Unity, deci Unity s-a vândut mai bine decât Syndicate. Well, pre-orders are going to do that. Pare. A, da, s-o bine pentru că pre-orders și după aceea au apărut și că zis ok, nu mai cumpăr cucata asta de joc. Da, care a fost superior Unity atunci, da. a, cel puțin la lansare a fost mult mai bine uh, mai stabil decât Unity. Da, bine, acum stiu că okay. am okay. știu că vor să facă cu, cu Origins, vor să facă ceva mai similar cu Witcher, deci i fucking Dare them acum că am jucat Witcher. <coughs> Dar că able. nu că n-abă. Nai cum e un, e un mecanism mai, uh, mai des mai, mai separat. Da. La triple-ii astea nu o să comunice ca același nivel ca și City Project Red, nu -o, o să aibă aceeași viziune unitară asupra jocului și o să fie ceva. Go by the numbers, să spunem asta, ficiul ăsta, ăsta. Și probabil că o să-l testeze în România și știu pe băieți, sunt puturoși. <laughs> <laughs> nu știu pe toți. Știam câțiva, mai de mult Erau puturoși. Și cred că încă mai sunt. Ok. Uh, da, dar fac ca în schimb sunt foarte optimiști. Băieți, ok, sure. Băi, o să, o să, dacă o să continue cu hype-ul ăsta și cu, uh, nu știu, uh, cum să numesc, scandalul ăsta cu uh, credincioși cu creștinii, mm -hmm. ult, uh, gun crazy Christians din America, atunci, sure, <laughs> poate o să vândă. Mai știi? Uh, da, mai am. Am, am uh, Știrea de care mi-ai zis tu uh, American Truck Simulator A închis un uh, drum în uh, joc După ce a fost o alocare de teren În lumea reală și am închis drumul Foarte frumos! I, I love it! Asta înseamnă că, dacă vrei să ti optimizezi jocul în American Truck Simulator, poți să mergi să cauzezi de teren în lumea reală, dacă vrei să faci speedrun strats. Sau dacă vrei să fugi streamerii care fac speedrun, să nu mai poți să ia scurtături. Distrugi o pasarela undeva. Da. Mm -hmm. -a -a! Ok, Yes. Uh, îmi place uh, nivelul ăsta de detaliu pe care l-au băieții la American Truck Simulator. Am, am jucat, am jucat și Euro Truck Simulator și mi se pare jocul foarte bune. Și uh, sunt uh, fac aceeași chestie pe care o fac și Rockstar cu, cu sandbox-urile cu harta. Reușesc să facă. Uh, o aproximare foarte bună a realității Deși nu prea e la proporțile realității E o hartă mai mică Dar simți că mergi prin zona respectivă Simți că mergi prin America Pe coasta de vest Simți că mergi prin Europa Ca la GTA la chestia asta Da Dar they're very good at it Nu spre să de înflare Băi nu Restul Care nu știu Just cause Care e doar insulă pe cală Wow bigu Generic Nu Yes, it is actually. It's very generic. I, okay, destructive. Whoa, oh, look at my grappling hook. Whatever. I, I can surf on airplanes. That I can mod GTA V to surf on airplanes and get the quality sandbox. Da. Yes. Okay. Gigantic. I ieșit in early access. și uh, e free to play. Te pute puteți Te jucați. Este un middle ground între un MOBA și un hero shooter. Și mi se pare suficient de unic încât să, you know, să ne capteze atenție. Ai creeps. Icrips Ai, okay. Ai și obiective pe hartă But it's also a hero shooter Câte personaje are, știi cumva? Estimativ Nu știu ce Estimativ vreo 10 okay. 15. Interesant, l-am instalat în 5 minute Înainte să ce să înregistrăm. Poate după Witcher să mă puc să mă uit la el ascultatori din alte țări, din lume Încidem scuze pentru internetul românesc Da Este rapid Este blanao Care e, e un lucru bun câteodată, nu? Da Doamnelor? Ne <lătă -i> Așa a. -a. Ok, Paul, zim, <laughs> să zbor în neant cu gluma asta. Te mai las un pic. <laughs> nu, că do doare. Doare. Uh, Dark Souls mod nou. Uh, Wolf, un modder numit Wolf, a făcut un mod de Dark Souls care te lasă să, să joci doar boss encounterele. Practic, e un, un fel de challenge mode. <laughs> un arcade mode de Dark Souls. Te las să joci uh, doar... Uh... Doar boșii în ordine Fără să treacă să mergi prin, uh, prin lume Să traversezi, să avansezi Etc, etc et, et. uh, Faza e că trebuie un personaj gata făcut Ai nevoie de Na. Da. Personajul făcut, Seba cu gear, big. cu așa Nu, nu merge să Practic mm. nu găsești gear între Poate ar putea să adaugi într-o iterație ulterioară Da, ar putea să facă un mod Separat, complet, cu da. gear Practic un fel de totul conversion Bush. Da, da, da. Wolf ăsta, uh. interesant, e același modder care când, la anul trecut sau acum 2 ani, au picat la un moment dat complet serverele de uh, Dark Souls 1 și nu mai puteți să joci uh, multiplayer deloc. Și ce a făcut tipul ăsta? A făcut uh, un internet paralel, o rețea peer-to-peer. În care îți făcea matchmaking În loc să folosească internetul Și serverele lor Folosea uh, o rețea peer-to-peer -peer Între jucătorii Care aveau instalat modul ăsta no, Mi-aduc aminte de Deci un el. ecosistem complet separat d -mă, cred d -mă da, da, da, da, da, da. Wow! Uite, uite, fanii reușesc să-ți jocul joc în picioare exact. Care că tu nu poți să te obosești câteodată Mă uit la tine, barioneta hmm. Get patched Get patched get patched. Okay. patch yourself <laughs> yes That's nice Am uh, Timpul să ne lăsăm pădăria Jos și să Ascultăm niște sad news Un tabletop tactic online De care n au auzit nimeni Să închide pe tăi nu, Yes E vorba de Might and Magic Showdown It's... Mai știți? Mai știți? E ăla în care îți pictai pe jucăriile, yes, nici n-a ieșit din reacție și l-au închis, și asta mă, mă enervează pentru că Ubisoft efectiv ia cadavrul lui Might Magic, Heroes of Might Magic și face ce vrea cu el, nu știu dacă a făcut, de când l-a luat, ce a avut, a fost a fost Heroes of Might Magic 5 care a fost ok, dar povestea e, nu, nu, nu, n-a niciodată decizia lor de a schimba pe povestea, de ce ai schimbat universul Ubisoft? Come on, talk to me, be honest. De ce ai schimbat-o? Era bună. Ah, nu, n-ai putut să te menții la nivelul povestirii. originale. Aia era? Aia e Ubisoft? Come on, tell me, please. Be honest! Poate n-a vrut să scrie. Cum o cheamă? Habar n-am Habar n e unul din developerii de la New World Computing. Oh boy, that just makes me sad, Ubisoft. They, they distruse, tot might magic forever and ever. Da. să Paul. Mai am un sad news pentru câțiva oameni pe pământul ăsta Toate DLC-urile multiple De Doom, odată cu patch 6.66 Sunt gratis acum Așa că ați dat aproape 40 de euro Pe niște DLC-uri care oricum nu le-a cumpărat nimeni Păi probabil că de-aia a făcut gratis Că s-a plafonat foarte repede Da, nu, deci nu, nu, uh, nu se joacă nimeni Multiplayer aproape, probabil că sunt servere legale N-aș avea cum să știu pentru că nu m-a ajutat N-am atins meniul de multiplayer Mai ales, op, o parte foarte mare Din chestia asta e că e genul de joc Care apare în toate șuturile Când ai pe multiplayer îți alt executabil Nu înțeleg de ce pe vremea mea Nu, pe vremea mea chiar s se întâmpla Pe vremea mea multiplayer într-un executabil Nu, și zic și în ce jocuri era pe executabil diferit Te rog Pe id -tech uri Oh for fuck sake Next news Da Ok Oh, I love knowing a lot of trivia about one particular <laughs> engine <singur>. a... <laughs> id, -tech, Id tech și fratele lui uh, Fratele lui Vitreg uh, Quake Engine <laughs> Pai nu, the, that is the Quake Engine e Edha, Quake, Engine. Ah, okay. uh, originalul Doom e ceva diferit. Dar n-au forcuit. Uh, la un moment nu, dat. Sunt direcții diferite, Ittecu și Quake. Nu, nu. I tot timpul. Deci a fost așa, a fost. Ittecu a fost cu Quake 1. De obicei, țineți minte ce Ittecu este. După ce Quake, -a apărut. Ce Quake a apărut. Da, deci numărul de la Quake 1. Pe, pe engine-ul de Doom 3, Ittecu 4 a apărut Quake 4, deci cel de la Ittecu 4. Ittecu 5, în schimb, no more Quakes to be had. Fuck off! <laughs> Așa, era la, ITTEC5 de la încoace deja, nu știu, e epoca cu Wolfensteinul nou n Aha, ok. -n minte. Uh, și uh, și Rage-ul, mi se pare că a fost primul cu ITTEC5 uh, Și that, that's it, da, nu, I don't, <laughs> Yes, faul, salvează Kim <laughs> Giminius <me your> <laughs> Te lasă suferi acolo, te pe jos. Ok, fine, îți mai zic ceva despre Doom. Au de făcut complet sistemul de progresie în multiplayer. Nu mai, nu mai sunt random drops. Se pare că se plângea lumea, pentru că într-un multiplayer, într-un shooter cu precizia lui Doom, uh, random drops cam strică dinamica cam, multiplayer Așa și... că acum, acum, da. Uh, acum așa că vor fi înlocuite printr-un leveling system. Not sure if that's better or not. nici nu-mi pasă. Da. Dar uh, partea bună cu chestia asta este că acum am și acces la the snap map features mm. din DLC-urile pe care nu le-am cumpărat Și fiind un uh, Doom mapmaker aficionată, poate o să încerc să fac ceva cu snap map Super. Snap map, snap map, Map map, snap map Cineva a terminat uh, Fallout în două ore și când zic Fallout ah, joc mă scurt. refer seria Fallout ce serie jenantă! Oh, eu dau bani pe asta, termine unul în două ore. Și chiar m-am uitat... Uh, ar, scuze, o oră și 37 de minute și 5 de secunde. Record mondial. Uh, m-am uitat uh, doar la Fallout 1 și 2 care mă interesau cel mai mult, care le-am jucat cel mai des și e destul de interesant cum merge și lovește exact punctele de, punctele de finalul plotului că Fallout te lasă să faci chestia asta, te duci direct uh, la final. It's a sandbox. Și cel mai mult ia să fac Fallout 4, care te cam te o bucată de timp ca na set pieces, și cum se fac jocurile acum mai nou. Da. I know it, I it, but yeah. Deși îmi place foarte mult în început Fallout Fallout, chiar dacă e el foarte pe și mi a place. Îmi place cum care bomba nucleară și zic să te bagă sub pământ. E interesant. Sure. E un joc scurt, mi dus dușină să mai pornesc Fallout acum. Da, eu am 100 ceva de ore în Fallout 4, dar da, foarte scurt jocul. Deci tu trebuie să ai o problemă la creier, Paul. Ai brain damage da? nu Două ore a și băiatul, tot. Ce-mi place, nu știu, e fascinant, e hipnotizant să te la speedrun Nu prea mă uit la ele, mă uitam la speedrun de Dark Souls într-o vreme. Pentru că mi se puneau da. fascinante Și am văzut câteva Un speedrun interesant de Half-Life 1 da. Și da, în rest cam puțină Și de obicei mai și, mm -hmm. să mai și sar când, Ok, știu că de aici până aici Doar te duci Faci punctul a în punctul b But yeah. mm. Fascinating, give me news Nu mai am Nu mai am? E, mai am e una, foarte scurtă Path of Exile, refuze să adaugi Necromancer În noul patch și tot pe o strau de față de Doviabă 3 Nu știu de ce Ba, bagă ceva în pe patch, nu stiu, Mă rog, hai să-l ce mai departe Stai pentru o singura persoană Da, bagă mult <laughs> content Da bagă mult content Path of Exile Se laudă cu uh, Câte acte noi? Șase acte noi Și în patch noi e numai un act în plus Mi se pare exagerat Șase nu acte te -te noi Probabil că sunt mici de da. două, trei questuri fiecare, un knows. Mă, e un joc bun, Path of Exerci. Da, am Recunosc jucat. Că... într-o perioadă. Recunosc că e un competitor foarte bun pentru Diablo 3 uh, și uh, adaugă un mod single player, dar acum în, în nou patch poți să joci single prin poveste, dacă îți place, și vei să vezi de set pieces and the bosses. Oricum poți joci singur, că sunt instanțiat... da. instanțiate hărțile, doar haburile e multiplayer, din câte știu. Adică... Da, Ei, acum poți să te complet. Mm -hmm. It's, ah, okay. whatever. But yes, uh, și adăugăm mecanici Noi în care nu o să stau să intru că nu știu și nu am jucat nu, uh, exactly. dar Ideea este că o să apară E gratis, puteți să-l jucați Pe 4 august apare uh, The Fall of Oriath. Mm. Expansion yeah. Yeah, that's nice. Generic fantasy name The Expansion da, Foarte multe lucruri sunt generice la Path of Exile Dar uh, lucrul e foarte interesant The Chronicle of the Fall of Oriath, Retribution uh, uh. Arată foarte gotic și arată, cred că e ca și vizual vorbind eu unul urmaș al Diablo Da, 2. e mai apropiat Diablo 2 decât Diablo 3 Da Nu decât de Diablo 3, uh. e mai apropiat de Diablo 2 decât uh. Diablo 3 Da Yes, basically Yeah, that was, that's all I have Ok oh! Ce zi de vară știi ce fac eu timpul În zile ca asta De vară Transpir și Calde. te lipești de scaun Da și fiind lipit de scaun -am, Nu pot decât să apuc Pe raftul din fața mea Unde sunt niște reviste vechi Și numai asta pot să fac Ce reviste vechi ai tu acolo? Să... Am găsit și eu, m-am uitat adânc de tot prin colecția mea să iau ceva măcar pe perioada în care stăm noi Acum să ne uităm puțin cum uh, se descurca industria jocurilor acum câțiva ani Și? Ce avem? Mm, avem, un, avem un game over și avem un level Game over din ce an îl avem? nu ce scuze game Foarte neprofesional, este... extrem de neprofesional Extrem știu, dar... <laughs> it's not... I specifically said Podcast over <laughs> No! level e din 2001 Ok și dacă ne uităm la redactor, uh, uh, nu e Paul. Oh. Nu e. Paul pe atunci În încă nu era născut. <laughs> Dădea la facultate, <laughs> nu știu. 2001, nu, 2001 nici măcar eram Clasa, șaptea, nu pot să calculez Dar nu eram în liceu oricum Cam așa ceva, da, că și eu eram pe acolo Da, uh, hai să vedem niște gaming news Hai să ne uităm, let's uh, take like a peek into the past uh, uh, uh. Așa face mașina ta de timpul lui <laughs> da. Efectele sonore te, te face Mickey Mouse uh. Hey who, who, who. Oh, oh, oh, oh. Let's look at Let's, no, fuck. Let's some gaming news. n am voce. Încă n-ai voce. A, în altele, de atunci, în altele încă nu l-am deblocat complet. E, cred, că, cred că boala e asta a făcut bărbat Oh, shit, am trecut la pubert nu era larinzit, era pubertate. Da, la gen de pubertate. Nu, ți-a rămas un pic de pubertate blocată în gât, <laughs> știi, și boala aia om, Gata, acum you're full Ar trebui să merg la medic you're... pentru că nu mai pot să vorbesc în alt? Nu, no, sunt doar, merg, pe că pe spun că trebuie să stă uite, acolo de vocale La The Strain on them, da. dar nu, cred, nu pare permanent damage Sper let's face it, nu o să mor că nu mai prinzi în alt Da, loc. dar nu mai pot să fac impressions de Irina Nistor Sau impressions de uh, tip aia din Kang Pao ah. And you do like your Kang Pao? I do like my Kang Pao, chosen one Bagă Ok, uite ceva de la Sony Online Entertainment mm. EverQuest The Shadow of Luclin EverQuest era Sony? Da mm, Nice. Când Sony încă avea monopol pe chestii More like no sex Do EverQuest Ha ah. <laughs> <laughs> Încă e adevărat despre toate mnulurile <laughs> <laughs> dacă mai țineți minte Battle Realms, a la de aici, fiind Un anunț de un joc interesant, făcut de niște uh, ex uh, Blizzard developers, dacă nu mă înșel. Da, da, da. Înainte să apară și World of și uh, niște Incoming Forces, Global Operations, whatever that is, un <laughs> Tomb Raider. Și, uh, man, that's pretty much it. Yeah, nothing, nothing going on în uh, augusta 2001. Da, yeah, era la fel, la, fel la fel de big news ca și la noi în podcast, nu? Yeah, basically, yes u uh, Elder Scrolls Day, Morrowind uh, da Preview Da, Morrowind Cred că acolo am văzut și o prima oară preview de Morrowind Ce am zis trebuie să am acest joc. Da, am aici prima oară am văzut și eu și eram ceva de, oh, ce asta și poți să merg liber să fac -am, peste tot. Ce? Am rugat de un calculator nou pe care l-am primit cred că în 2003 da. sau în 2002 și pe el am jucat Morrowind mult. Uh, mi-aduc aminte zilele ăla, a fost uh, it was a time sink. Da. It, it's huge. Ce ce da Morrowind ca să duleze Optim. Optim, îți trebea un 1600 procesorul. Ea avea 1300 pe atunci Pe un 1600 Cu 2 giga de RAM Și un GeForce Minim GeForce 3 sau 5 îți trebuia, un, un GeForce FX se trebuia neapărat Pentru cell shader Ca să ai apa aia Care arăta bine Ok, acum hai să vedem Ce informații aveau băieții La level la acest preview da. Pentium 2 La 400 de MHz Nu no. 128 mega de RAM Nu no. Mega de RAM Accelerare 3D? Da! <laughs> Naturally Adică, în perioada aia, da, asta era o chestie la review-uri, să, ok, jocul ăsta are nevoie de accelerare 3 da, o, placă video modernă. Multiplayer nu. Data apariției și sfârșitului 2001. De regă, și sunt niște poze cu almura aia, aurie, am uitat ce nu avea. Ordinatorii. Da. Era, practic, Posted armour pentru mm -hmm. Morrowind Window perioadă. Yes! Și acum avem niște game-overe de prin august și iulie. Sper că am ales și un iulie, dar încă nu dau seama de ani. Pentru că, vedeți voi, de revistele pe vremea aia aveau numărul, numărul de pagini și prețul, atât. <laughs> dar avem niște jocuri lansate în perioada asta. Quake 2! Nu ești curios să vezi ce am a primit Quake 2? Nouă. Uh, Nouă? <laughs> Ane 9, uh, nou, eu zic 8. OK, hai să vedem. OK, scroll, scroll, scroll, scroll, scroll, scroll, scroll, scroll, scroll. Unde Da, legătul? No, na no, na no, na no. Ai crede că aveam totul pregătit până acum. Ha ha, jokes on you listener. <laughs> a primit 95 Ha, era mai, apro mai aproape. Am câștigat. Hai să vedem ce era bun la el și ce era rău. Cel mai bun fost sponsorizat de până acum. Repare ce a greșit cu ei și chiar face lucruri noi, este un sequel pe 500. Și ce e rău? Câteva momente în care atmosfera sumbră ar fi fost mai potrivită decât o poantă un pic forțată. Care Poanta, Are poanta Are poanta? Are ah, poanta? Ok Inc-atmosfera mm. ah, Sumba ar fi fost mai potrivită decât o poanta un pic forțată. Ce poanta? Ce poanta ai în Quake 2? Ce <sus> juca Nu știu. Game over? Game over! That's it, it's over! A ah, si avea si un poster frumos la mijloc Și mai avem... Un centerfold uh... ca în Playboy da, da, da, da un stand... Nu, ca și level avea centerfold-uri Come on Da, dar să, să fie Aveau toate da, cu... În loc să aibă o tipă sau ceva să aibă, nu știu, un uh, gaming rig uh, Nu, avea un, un uh, pre render dintr-un joc uh, So sad Cine mai, <laughs> Cine mai ține minte Fighterul de la Midway Mai puțin cunoscut uh, Orgads, Care lua pe un prototip de engine de Mortal Kombat 4 Spune producător Midway, dar cred că, că era Midway, nu da, Midway. Midway da, Midway. Midway. Midway. Acum am uit la el. WarGuzz, ce am auzit de el? N-am auzit pentru că a fost un îngropat de istorie. Oh a God, fost un, un fighter nereușit. Da, e rotoscoped mm? într-un fel în care îi. Sexten de evidență da, Actorii fi... nu e ca Mortal Kombat-ul în care erau cât de cât digitizati. Uh, e 3D, nu? Te uiți la ceva 3D, da? Uh, da, e 3D. Da, da, uh, Și animațiile sunt. Uh, da, rotoscoped Sunt foarte sacadate. Dar sunt efectiv modele, uh, deci nu, nu par a fi randate. Personajele Ba a atât, sigur Mă Îți zic sigur că am jucat Mă uit, uit la o tipă Care e foarte uncanny Pentru vremea aia Înseamnă că trebuie să da Promotion la Sau ceva. Nu o, știu O să trimiți să, să dai cu părerea De deci da, pare Nu, că... nu, nu Animațiile sunt pe keyframe-uri Sunt modele poligonale Dar sunt cu keyframe-uri Și uh, sunt uh, Sunt extrem de sacadate Și uh, E un, e un prototip pentru Mortal combat 4 Asta și-a vrut ah, să fie okay. Au făcut un joc dintr-un prototip Să mai scoate pe piață ceva Să-l bage la architură Ca să mai scoate niște bani Mi se pare modelele <laughs> mai detaliate Decât cele din Mortal combat 4 Ce puțin la, re la rezoluția asta La care găsesc screenshot-urile Te ar N-ar trebui Ia să ce ai găsit tu aici This is very riveting For, uh, for listeners, I'm sure Da uh, hmm, Par detaliate They're not, though Nu știu, o să... Te-aș da să joci, asta... dar stai, A... ești într-un alt oraș. Da. asta e sigur rotoscoped. asta e. Ce înțeleg? Nu, nu este, e doar textură de... Calitate sau e promoțională Sau nu promoțională pare promoțional. a fie efectiv pusă o tipă îmbrăcată sumar Nu, nu, nu, nu e promoțional Nu atat atât de bine Plus că nu cunosc acest personaj verde din joc Îmi place că tipa asta o cheamă Valah Deși, cred că de, de la Valhalla vrea să vină Pentru că arată ca o Valkyrie Păi da, dat atât de gimmick, Te bați cu uh, niște zei de ai războrului Ai da. bătăi și... Practic e acum Zei ai, da? ai caftului mulți. Exact, ceva de genul Yeah! Ok, alte jocuri interesante. Uh, Hexen 2. Hexen 2. Ai jucat Hexen 2 Am jucat, cred că... Nu știu dacă am jucat primul sau al doilea. Știi cum mai ții minte? Care din în ele începea într-o moară? Abandonată? Hexen 2. Ăla l-am jucat atunci. Te duci în într-o în moară. Te duci într-o moară. Momentul, momentul în care mi-a distrus complet uh, perspectiva asupra jocului a fost, în mod, a fost în care nu aveam acces la toată zona au trebuit să merg în uh, altă hartă, în nivelul 2, practic, să iau ceva de acolo să mă întorc în nivelul 1, să maci în ceva în moară. Și atunci am rămas... Oh, oh my God. God! This is amazing! Da, this is, this is the future. Da, exact. The future here. Da, este luat pe Quake de The it Tech 1 engine și arat foarte bine. Eu, a un shooter care a fost îngropat pe, pe nedrept de data asta. gods it's shit. No, don't try it. Don't <laughs> ever. I, I, I, e atât de... Mediocru, Era Fighter pentru Nintendo 64 Nintendo 64 nu-i cunoscut pentru fighter Și <laughs> it's, it's stayed there Ok uh, A primit 92 Hexen 2 Ok Nu sunt ok Și primul Carmageddon aici E să vedem de cerințe de sistem uh, Era hmm. foarte joasă Eu l-am jucat pe 166 de MHz uh, Am toate să fac chestia asta uh, Pentium 75 bară 8 Mega huh? What am I reading? 8 MB de RAM. Si un P5 din 75. What is 75. O Era după pentru 4? Nu cred. Nare cum. Nare cum. cum. C din pe 2. Și... Asta e versiunea de dos. He. Uite, scade un CD-ROM 4X la recomandat oh, wow. mm -mm. Să <laughs> <S -a> citească <laughs> blanau de pe CD. Da! Nu, no, da. Deci ce am învățat asta, copii? Pe vremea aia era important să știu dacă are de accelerare 3D dacă cere accelerare 3D. De... Altfel aveai de software rendering și cu toții știm, nu. Că se vede urât pe software rendering. <laughs> Și era important să ai și un cd la care citește la o viteză decentă, că altfel datele nu se transmiteau destul de bine de pe CD. Nu. Important era să... Nu, dacă Jocul are sunete destul de complicate incat sa-ti iei sound card Spre exemplu la Carmageddon si era un sound card Wow Urletele alea și the crunching noises erau foarte detaliate Da, din moment ce erau sunete digitalizate Trebuia asta nu erau midi noises Sau, Nimic Efectiv au lovit să... oamenii cu, cu mașina <laughs> și pus microfonul <laughs> pe capotă. Pentru asta ai nevoie de placă de sunet Da <laughs> It's... Și mai avem un joc aici, surpriză Daggerfall În această revistă oh, da. game over oh, wow, A primit 86, 86 a primit. Oh. Daggerfall este unul dintre marile mele regrete Pentru că nu l-am găsit gă Nu am găsit pe nicăieri atunci Și voiam neapărat să-l joc Pentru că e făcut o ciolan un review În level și eram absolut mind blown. Era primul meu contact cu Elder Scrolls și nu... A fost și cum albăr. îl descria, în nivel de complexitate, cu orașe, cu questuri, cu tot felul de chestii. Deci da, era, era liber. De, dar era procedural, cred că era absolut enorm și overbearing să joci la. Erau și questurile cred că, generate procedural. Nu era... Nu, nu juca așa. El era genul de joc în care pur și simplu începeai să joci și făceai ce puteai. Mm -hmm. Atât. Da. Dacă, dacă reușeai să te ții de, de main storyline te țineai, dacă nu te pierdeai în aventură și cred că era suficient, adică te distrai făcând chestia asta da, da. Astăzi e cam greu, trebuie să, să propui să da, vrei Da, ai quest și... markerele și... Da, trebuie să, trebuie să te concentrezi mai mult pe dar mai mult decât trebuie în mod normal și când ai alternativa de bune cum e Witcher, why, why would you do that? da, da. da. Hai sa vedem ce a avut bun Daggerfall. Nu necesită cerințe prea ridicate de sistem. Well, I'd say, e un joc de DOS. ce de în schimb un CD-ROM la minim de 2x. Mm. That, that's kind of tough. Ofer, o, oferă o durată foarte mare de joc, questurile se construiesc alerator. Da. știam go. eu că erau... Da. Ce, ce e greșit la jocul ăsta este bagurile multe și supărătoare. Nu are un scenariu prea complex. Un scenariu? <laughs> It's like reading history books, Paul. <laughs> Da. Ah, Ne-am uitat în trecut. A fost frumos. Ai trebuie să. Da, ne-am adus aminte de cerințele vechi, ce trebuia să ai. Foaia. Ai placa de sunet? Da, foaia... Aici le-am. să meargă. să -ă, sunete de mașina timpului. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, we're getting pulled back! Stai, stai, stai! Nu înțeleg, nu am înțeles niciodată. n am înțeles niciodată și toate <draining> revizarea de gaming din periaada, trebuie să aibă o secțiune legată de Magic the Gathering, așa m aflat de el, așa m-am mufticat toată copilăria, de ce nu am eu jocul ăsta foarte frumos cu cărți de sănate frumos. <this sia> Și știam cum a dat o cate de Magic Deși n-am pus mâna pe ea decât mult, mult, mult mai târziu Cred că și levelul avea la un moment dat O nu a foarte mult Level Game Over avea pe tot timpul O rubrica de tactici de da, da, da. Ce trebuie să faci Și uite ai și o poză aici cu, the, cu Brothers of Fire nu înțelegeam din, Absolut uh... nimica Din rubrica aia Adică nu era deloc uh, Dacă știi Magic the Gathering Foarte bine Dacă nu fac off n -ai ce în rubrica aia Urza? Ce aia e o urză? Am, uh, am, văz am învățat The basics în, în Game Over Care îți explicau pentru începători. Mm -hmm. deci, uite, te să plătrești asta, asta Asta, asta, Costul ăsta de mana În, în schimb Cred că -am, am stat să mă întreb Aproape de la copilăria What the fuck is a mana pool? <laughs> <laughs> Why would you have a pool for it? I know what mana is I know what a pool is What is a mana pool? <laughs> da <laughs> That was fun Yeah Atâta, gata Acum înapoi în prezent uh, uh, uh, uh, uh. Hei uite Ies cu președinte Da Oh Prea puțin, acasă. da, mai mergi, mai mergi. Cum am ajuns, cum am ajuns la Iliescu președinte? De fapt, da. 96, da, din, 96 da, din 97, da, 97 da, da, da, da, da. Sau în cel mai rău ocazia era Constantinescu și a mai mers puțin în viitor. Da, a mers, <laughs> era, nu... era Constantinescu și a mers un pic în viitor și a mers prea puțin și după aia trebuie să mai merge și, oh shit, Băsnescu, oh shit. Ah, nu era primar? Ce? Ah, <laughs> nu stai gândiți în viitor, da. <laughs> Cred că am stricat continuu spațiu timp. Da. Uite, o reclamă la papeterie. Ghici ce firmă de papeterie? Cred că e ok, el trece, nu mai există. Da. <laughs> Sau mai există. I don't know. Nu știu, nu mai sunt la școală. Reclamă la hotel! <laughs> e un hotel în Târgu Mureș. <laughs> ce vrem I I Yes, yes. The, din vestul sălbatic al marketingului din în România. Hei, Paul, ai... Uh... Îți scurge transpirația pe lobu uh, Nu, pentru că acoperă Cred că e surprins Cred că am practic doar apă în, uh, Între căști și cap aia, E ca, Da-i da, da da, da așa am, am urechile That was a whale noise? haide să încheiem Să puteți să fac un anunț Păi sa facem un anunț. Eu săptămâna asta o să fiu plecat din București și nu o să am acces la ustensile moderne de înregistrat și tăiat și făcut și editat. Așa că s-ar putea să nu avem podcast săptămâna asta, dar Paul, deloc optimist, dar așa orientativ nu a promite poate... Nu promite nimica. Dar dar... Nu promitem nimic. dar s-ar putea fac ceva. să fac ceva, ceva video mai lung în care mă joc ceva și în timpul ăsta povestesc singur de știri fără să... O să încerc să-l emulez și pe Edgar. <laughs> Te rog frumos, det la toate glumele tale și exact. să, să încerci să ascul măcar de câteva lor să da <lânde> novac. Să mă cer cu mine însumi. Exact. Și uh, nu știu, ajut un first person shooter dacă la să mi-e. Păi probabil că, probabil că joc Overwatch ca să fie insulta supremă ah! pentru tine. Nu! No! O să mă unde mă duc. <lători> okay. Everybody, ați ascultat all vorbe de vară, cu transpirație și jocuri Eu am fost uh, Edgar? Paul? Ah, eu am fost Paul si E sigur? Mm, nu, no, 100% Am mințit, eu am fost Corvo și cu mine a fost Emily? Emily, I don't know <laughs> <laughs> Dacă vrei, bye! Eu.